Vi har testerne. Den optager i hvert fald lyd fra os okay. allesammen. 3, ja. 2, Traditionsrige opgør mellem OB og AGF var slået stort op som slaget om Jylland. Men det blev en kold krig, hvor ingen af parterne for alvor tog ladegreb på de våben, der skulle dirke modstanderens forsvar op. I stedet blev det en lang og trætende affære med alt for mange boldtab og et slutresultat på 0-0. Set med AGF-briller var der dog et par positive ting at med videre. Steffen Rasmussen kunne notere sig blot andet clean sheet i sæsonen, og holdet fik brudt den dårlige stime med to kampe uden point. Men en sejr over Randers rykker AGF en op på de sjove pladser, der giver adgang til europæisk fodbold, men der kommer også en kontantbelønning i form af en pose tv-penge, der bliver udbetalt efter efterspillerunde. I lytter til AGFAN FM, der bliver sendt på Årets Studenteradio 98,7 FM hver fredag fra 7 til 8. Programmet kan også høres i løbet af ugen på enten AGFAN.dk eller som podcast i iTunes. Vi skal i dag snakke om bl.a. kampen i Aalborg, men også om David Skatlasse, der har været en tur i Skammekronen. Peter Gravlund, der også har været ude med riven efter en tidligere holdkammerat. Og så skal vi selvfølgelig se frem mod kampen i Randers. Men mig i studiet i har jeg Jonas Samerwilk, skribent på agf.fn.dk og øh, fra Ridsavn. Velkommen ja, til dig. Tak skal du have. Og Søren Højlund Karlsens, journalist og forfatter. Goddag. Goddag. Mit navn er Kasper Ottossen, og jeg skal være jeres vært den næste times tid. Velkommen til... Og vi starter simpelthen øh, lige på hårdt, fordi vi har så meget. Det er jo et presset program i dag, vi blev aflyst de sidste uge. Ja, desværre. Øh, der kunne vi ikke øh, finde tid i kalenderen, så så der er et lidt hårdt program i dag. Øh, vi starter med din bog, Søren, fordi der kom jo et lille øh, et lille uddrag i øh, Contra Magazine, som øh, måske har forarvet nogen. Øh, der er i hvert fald nogle stærke holdninger til det. Peter Ravlund, der er lidt ude med riven efter Jeremiah White. Ja, Jamen, det er rigtigt. Der kom et øh, uddrag af bogen i form af et kapitel øh, i det magasin, der hedder Contra Magazine, som jeg og Peter Gravlund og forladet synes er et godt foretagende. Så de fik lov til at bringe et uddrag. Og øh, grunden til, at det lige var det, som de valgte og vi valgte, det var, at der var en episode i kapitlet, som jeg tænkte var interessant, nemlig en, en slåskamp, et kroporligt sammenstød mellem Jeremiah White og Peter Gravlund, som øh, kom sig af, at Jeremiah White åbenbart var en skal vi sige, kontroversiel figur og en som Peter Gravlund og en givlig og andre holdkammerater havde det svært ved. Og øh, i bogen handler det så blandt andet om Ove Pedersens mandskabsbehandling eller mangel på samme, fordi episoden med Joe My White og hele Joe My Whites personlighed er det der lige som får Peter Gravlunds forhold til Ove Pedersen til at fryse mere og mere til, og derfor er det sådan en del i en større sammenhæng kan man sige. Og det var derfor at øh, det måske var interessant for Contra Magazine at bringe, som jo er et magasin, som går tæt på fodbolden i alle dens facetter. Ikke? Men det gav jo så har givet noget, noget turbulent, må man sige. Ikke? Man kan sige, at det mange folk de, de, de, har en anke overfor, det er det her med, at man udbassonerer en anden mands privatliv. Ja, det er rigtigt, ja. og, og det skal igen ses i, i det større sammenhæng, det er altid ærgerligt, når ting bliver løsrede, kan man sige. Nu var det her et, et, et, et helt kapitel, og, og trods det var det måske også stadig svært at og ligesom at, at se det større sammenhæng. Så på den måde, stedt i bagklodskabens lys, var det måske ikke det rette kapitel, at offentliggør lige der. Æ, fordi i bogen kommer Peter Kravlund ind på sin egen utroskab også. Æ, og derfor at, kan man sige, at det emne er, er noget, som han har reflekteret meget over som person. Og derfor kan man sige, at Jeremiah Weitz ageren... Æ, problematisk for Peter Gravlund, så det siger egentlig meget om Peter Gravlund som person, men øh, men omvendt så øh, kan man jo så si, så har der jo så været en diskussion af, om vi gik så om Peter Gravlund så er gået over stregen eller ej og og det kan man måske bagudskabe og sige at det er han måske, men altså, jeg synes i hvert fald at man skal læse bogen i dens sammenhæng før man liksom feller dom over hele bogen i hvert fald. Det venter vi med at gøre så. Og i samme øjeblik, der kan vi jo lige afsløre at øh, vi får Peter ind sammen med dig. Ja. Øh, den 22 tror vi har aftalt. Ja, nu har jeg jo så desværre lige uh, fået en sms fra Peter om, at han den dag er i London for at kommentere noget Champions League, men han skal nok Her. komme med i programmet spørgsmålet, hver dag vi så bare optager det. Så det er øh. ikke sikkert lige, at det lige bliver offentliggjort den, den 22. Men hvis jeg lige må lukke den der, ja. øh, så, så har jeg egentlig ikke lyst til at kommentere så meget på det nu andet end bare netop at sige det der med lad nu få bogen lagt frem i den, i, det, i, det, i det rette sammenhæng. Øh, og faktisk kan vi fortælle, at øh, forlaget har fået en henvældelse fra Jeremiah White via en øh, angiveligt, en orosiansk AGF-fan, og det har så givet anledning til, at vi faktisk har imødekommet Jeremiah White i forhold til, at vi har taget det der, den der den ting ud af bogen. Okay. Så, så, øh, og det er simpelthen fordi, at Jeremiah White han øh, har, har haft et ønske om det, og vi har ikke nogen interesse i at lægge os ud med en tidlig spiller, så det har vi selvfølgelig i og med, der var teknisk mulighed for det, så har forlaget og jeg ligesom sagt, jamen fint nok, fordi det er jo ikke det, det handler om. Bogen handler ikke om Jeremiah White, den handler om Peter Gravlund, øh, og i den kommende tid vælter jo alt andet end lige i sådan en bog, som er omgivet så stor interesse, komme forskellige ting, og der er det så bare, jeg så siger som forfatter til bogen, øh, lad, læs nu i den nu i sammenhæng, læs nu hele bogen, ja. før man ligesom fælder dom over, hvad det er for en bog. Men havde I ikke overvejet, at det kunne ske, inden, inden du øh, tog det afsnit med i bogen? Nej, det må jeg være helt ærlig at sige, og så kan folk sige, at jeg havde en dårlig dømmekraft, men øh, vi og Peter Gravlund opfattede det som en... Øh, ikke en offentlig himmelighed, men som noget, som var velkendt, og som var i den her kontekst af Peter Gravlunds egne oplevelser, og Peter Gravlunds egne etik, og hans forandring i hans værdier, han gennemgår en forandring som person i bogen, i forhold til de her ting, som, som, som er vigtige at have med i bogen. Så derfor havde vi egentlig ikke tænkt tanken, men, men det kunne vi jo så se nu, og det har så stødt Jeremiah White, og fair nok, og vi ønsker også ikke at lægge os ud med Jeremiah White, fordi bogen ikke handler om ham, men handler om Peter Gravlund. Så derfor har vi så, kan man sige, ligesom imødekommet den. Godt så. Øhm, og vi på AGF-fanden har jo også været så heldige, at vi får lov til at udgive øh, et udsnit af din bog. Ja, øhm, der da kommer håber vi ikke, det her, skaber duker. så meget bedre som det her. <laughs> nu får vi se. <laughs> <laughs> øhm, så der er lidt at tage frem til. Vi skal nemlig videre. AGF de har jo spillet øh, pokalbold, siden vi var her sidst. Vi kan ikke nå alle kampe, der der blev spillet, men vi starter med lad os bare starte med pokalen, fordi er det i år? Nu eh øh, slår vi øh, går videre, ikke, og øh, og trækker en formodentlig let modstander. Jamen, altså hvis det i år, hvis vi snakker om at vi skal på kanal, pokalfinalen, så er der jo stort set lige så stor chance i år som der har været alle de andre år. Så øh, så ja, jeg vil da godt tage optimist haten på og sige at i år der kommer vi i pokalfinalen. Ehm øh, det, det er så svært at sige, om, om de har samme øh, opfattelse af det ude på Fredensvang, om Peter Sørensen, hvordan han prioriterer øh, turneringen. Og, han har været ude at sige, at øh, han prioriterer det ret højt, faktisk. Men øh, men så igen, når Superligan er så tæt, og hvis man ligger til ja, top 4 i, øh, når, øh, i vinterpausen, så tror, jeg, så tror jeg, det er noget andet, man vælger at prioritere. Men øh, lad os nu se, hvor langt, hvor langt man kommer. Nu har man trukket øh, B93 eller Svebjølle. Øh, den skulle være til at overkomme... Og hvis ikke man gør det, så er det en kæmpe fiasko. Men kommer man videre derfra, så begynder det jo Og så begynder det, at man kan se enden på, på det hele. Og så, så tror jeg, at det er måske godt, man kan håbe på noget. Jamen, jeg elsker jo Jonas' optimisme. Jeg blev mærke noget med, med kampen mod Brøndshøj og Peter Sønsens fokus på pokalturnering. Han havde jo Steffen Rasmussen staf i målet, mm. i stedet for Emil Årsager, som normalt spiller i pokalturnering. Og for mig sender det et signal om, at man måske tager det mere seriøst den her gang så hvis vi skal tage det som et udtryk for det så virker det som om at man på en eller anden måde siger at vi stiller faktisk det bedste hold og det var det jo på mange måder også i Brøndby synes. Det var et stærkt hold i de stilen. Det var et stærkt hold, ikke? Så, så på den måde tror jeg faktisk man tager det lidt mere seriøst og måske man har redskaberne netop nu til at komme langt, for jeg bemærkede nu kommer vi til kampen i Aalborg, men jeg har bemærket en kynisme hos Sørensen, som jeg godt kan lide, og ikke ikke fordi den er ny, men at man lige som går tæk den enkelte kamp og så skaber et resultat i en enkel kamp. Og så kan man så diskutere, var det ikke to kampe for sent, man gjorde det i Aalborg, men man tog til Brøndshøj med et hold, som kunne få en sejr med hjem. Og på samme måde går man jo til de andre kampe i pokalturneringen, tror jeg, vi skal have en sejr med hjem. Så, så jeg tror faktisk godt, at det kan blive til noget, også fordi nogle af de andre hold er røget ud. Ikke? Vi har FC København tilbage i turneringen, men de møder OB, ikke? så enten er OB eller dem ude. Så på et kan motorvejen jo være der, til at man nærmest ikke render ind i noget ligahold, før i hvert fald i en eller anden form for semifinal. Men der sidder jo altid den, Jonas, øh, i at, at vi at vi ryger ud i kvartfinalen eller semifinalen. Vi har jo en gang mellem med kvartfinalen, hvor, mm. hvor, hvor vi så rygger ud, ikke? Ja, og semifinalen for ikke så lang tid siden, hvor ja, medion. Præcis. Altså jeg tror også det kommer helt helt an på hvad den kommer til at gå i ligaen inden for den nærmeste fremtid, fordi øh, som sagt så er det så tæt og det gælder både hvis vi ligger i den øverste halvdel eller i den nederste halvdel. Fordi som du siger, jeg er helt sikker på at Peter Sørensen og kommandi de går efter til et slagkraftigt hold til alle kampe. Men hvis vi har en pokalkamp imellem to ligekampe, og der skal spares nogle spillere, så bliver det altså i pokalkampen. Øh, hvis AGF for eksempel ligger til at ja, komme, i, øh, komme i opuliner i bundstriden, for eksempel, eller ligger til at kunne komme i top tre, så bliver det altså pokalkampen, man nedbryter. det synes jeg så er helt før, øh, selvom at det, det piner mig at sige det. Ja, fordi truppen er måske ikke så bred igen, men omvendt så kan man jo også argumentere for, at et, et, et hold kan vel godt spille onsdag. Øh, lørdag eller onsdag søndag så mange onsdag er det jo heller ikke eller torsdag man spiller på nu okay, kan ikke huske hvem der var med i kommentatoren på den pokalkamp der men der kan jeg huske at øh, han sagde at det, det, han syntes det var, det var imponerende mm, det, tysen, ja, ja. at der var en imponerende bredde på AGF-holdet at, at der alligevel var lavet en 4-5 udskiftning og de spillere der kom ind så kunne, kunne spille ja ja men det er jo også hvordan du ser det altså, bredden indeholder jo en som Hjalta Nørgaard som øh, spiller eller ikke spiller Martin Jørgensen så du så har odure på kanten. Alltså vi har nok plasser kan man si hvor bredden ikke er så stor kanter når synes jeg ikke vi har så stor en bredde. Forsvaret ja der har vi en, en fin bredde og og har vi jo så åpenbart ikke siden vi så velger Stefan Rasmussen som jo var en god idé å velge ham. Har vi bredde i angrepet? Ja det har vi mest oss når vi får Baltz at i gang, men jeg synes allivilik man har sånn hvor man kan si vi kan stille et like godt hold onsdag eller lørdag, men igjen vil jeg si uden seller har spilt profesjonell fotball, man kan godt spille to kamper om og ta begge kamper like seriøst. Det kan man altså sagtens. Det gjør meg man mange steder omkring. Ja. Ja, men spiller mange steder for noget tre kampe. Ja ja, og så, hvis du spiller tre kampe ja, så bliver du nødt til at skifte noget ud, men, men, men det er jo ikke værd u med spiller på altså pokalturnering, det er jo en gang imellem ikke altså. Mm. Jamen, altså for eksempel i Brøndshøj, der, der var det der var det frem at Martin Jørnsen og PC Pressen, altså blev sparet, fordi de, de havde brug for pause. Mm. Øh, og det lad os sige at de var en del af Peter Samsons fortruk i i den uge, så er det jo så det jo en nedgradering, kan man sige, er det ja, det er men, vist optimalt. Ja, det er rigtigt, men omvendt, hvis Peter Parsonen ikke spiller, så spiller Jønsson eller Surin. Ja. Og hvis Martin Jørgensen ikke spiller, han har jo ikke spillet meget, så spiller Hjalte eller Kasper Poulsen eller Kasper Slot. Så på den ja. måde er det en nedgradering at sige, at de to ikke er med. Næh, det er det vel egentlig ikke. Mm. Så, så på, lige på de pladser kan man sige, at bredden er jo fint. Altså, der stiller man umiddelbart på papiret, ikke med et hold i hvert fald. Nej, for Jønsson er startet jo inde i Aalborg for eksempel. Ja, også, ja og, og... gjorde det godt. Altså, mm. så, så, ja. så det er jo ude på kanterne, jeg ser problemerne. Ikke? Altså. Ja. Og det var jo også vigtigt med Staff på mål, han går ind, og så, så redder han et straffespare. Ja, staff, jeg, synes, jeg har faktisk tænkt på op til dagens program, da du spurgte, om jeg ville være med, Kasper, at jeg synes, vi skal snakke lidt om Staff, og det kan, ja. fordi han redder os også i Aalborg. Og jeg synes Staff, Steffen Rasmussen, jeg synes, han er undervurderet, jeg synes, han bliver kritiseret uretfærdigt, jeg synes, han redder AGF så mange gange, hvis man går ind og ser på detaljerne. Jeg synes, han er super, super i form i øjeblikket, jeg synes, han har stået rigtig godt, og jeg synes, den mand, han kan simpelthen ikke få ros nok. Jeg havde faktisk skrevet det lidt i min noter også, fordi at, øh, inden på agf.fn.dk har vi sådan et, et spor ude siden, hvor man kan kommentere lidt, og der var nogen, der var efter ham, og han skulle sætte sig af, og den der servallige smør med, han øh, Og jeg er så uenig, især i øjeblik. Og... Han stod også skide godt mod Brøndby, selvom vi taber 3-1. Han har nogle kanonredninger der, og du kan ikke klanter målene for ham. Jeg synes simpelthen, at han står så godt i øjeblikket, at han har, han har tur i den, og han er måske sammen med Johan Wieland, den målmand i ligaen, der er mest kampeafgørende for, for sit hold. Altså, Vilan havde også... Jeg kan ikke huske, hvad det var for en hjemmekamp, FCK havde. Måske det var Juventus der. Han har nogle redninger, som også giver et point til dem. Og på den på samme måde har Staf jo nogle redninger. Vi kan også se det i Aalborg, hvor han går ned og tager i starten af kampen, som er kampeafgørende. Og hvem ved, hvis Brøndshøj er skuddet på det, der er straf, så har de måske fået tur i den. Det havde en, en helt anden kamp. Ja, det var ikke godt at vide. Så, så vi kan ikke ro og nok, det kan vi altså ikke. Det synes ja, jeg ikke. Jeg er helt ved. enig. Jamen, det, det er et et idol i Aarhus eller en stor stor mand i Aarhus og og har juklet i AGF i rigtig mange år og mm. og mange eller i lang tid har det jo været sådan at jamen man har haft lidt en holding at Stephen Rasmussen var en var en middeltidig løsning indtil der kom en en stor og stærk og, og etableret øh, målmand for Bi AGF. Han har bare udviklet sig til at blive den her stor stærke etablerede målmand som øh, som mange superliga klubber godt kan være misundelige øh, på, fordi han, øh, han er virkelig kampafgørende. Ja, det må man sige. Øh, nu har jeg sådan en lille anke i forhold til, til målmænd. For eksempel, du, du bringer det her i spil med, med Johan Vigeland mod Juventus. En målmænd har også bedre betingelser, når der kommer rigtig, rigtig mange afslutninger. Jamen, det er rigtigt. Øh, og, og ikke fordi, at jeg ser, at det er sådan hos AGF, men, men øh, det er måske også et, et, øh, et billede på, at, at resten af holdet måske ikke er så godt til at gode til at hjælpe med at forsvare mm. øh, AGF's mål. At der Men kommer det, så mange afslutninger. Det, der kendetegner en klassemålmand, det er vel også, at han er på pletten, når, når chancerne så kommer. Altså en kamp sikkert. som OB, hvor der er en eller to skud inden for rammen, mm. der piller ja. han den der øh, friløber. Ja. Øh, når, jamen mod Brøndshøj, ikke, hvor der ikke kommer så mange afslutninger, så redder han en straffespark og tager... Ja, det var så i starten af kampen, kan man sige, i Aalborg, ja. for nogle gange er det jo sådan, det kommer til allersidst. Hvis der var nogen, der så FC København i Champions League i går, der kan man se, at, at Kassilias, han havde nogle helt fantastiske redninger til sidste kamp, men han havde ikke lavet noget i 89 minutter, og så skal han ja. pludselig præstere. Og på samme måde har, har Steffen Rasmussen det, at, at, at, at han har altså nogle af de der kampe, men det er jo rigtigt, Jonas, hvis man har mange afslutninger mod sig, så har man større chancer for at vise sin, sin kvalitet. Men jeg synes så også, øh, nu laver jeg noget, der hedder aftermatch bare ude, i, ude på stadion, efter øh, efter kampen, hvor jeg interviewer spillerne oppe i sponsorlagsen, og der har vi nogle gang staff med oppe, og det er tit ham, der kommer, når, når, når klubben har tapt Og han, han stiller bare op, altså han tager testkene og stiller op, og han, og han, er ikke, han gemmer sig, ikke, synes jeg, og han, han viser en super karakter. Øhm, så ligesom dig, Kasper, så har jeg gået øh, i den her uge og varme lidt op til, at man ligesom kunne, kunne forroste ham lidt. Jamen, øh, fin i dag. Ja. <laughs> øhm, vi går lidt videre, sådan lidt mere generelt, oppe i kampen. Øhm... Jonas, du har et øh, klip med, du gerne vil spille for os. Ja, jeg, øh, jeg var oppe og dækket kampen for, øh, for Bold.dk og var på, på pressepladserne og nede i, nede i de mørke gange under Aalborg Stadion efterfølgende og snakket med, med lidt forskellige spillere. Øh, jeg, det, jeg har kun lige kunne finde det med Anders Kure, så har øh, ja. <laughs> du ikke lige rødret dig ud i eller andet, så er det vi tager. Ja, helt sikkert. Vi, det generelle billede var sådan, at, at det nok var AGF-spillerne, der var mest tilfredse med, med det her 1-point og, og med 0-0 kampen. Øh, OB-spillerne en lille smule mere utilfreds, og men godt, at de kunne have tre point, især efter en, en god anden halvlej. Men jeg snakkede blandt andet med Anders Kure, øh, som var meget tilfreds med 0-0. Yes, men lad os høre, hvad han siger. Det ender med et enkelt point i hey, Aalborg. Ja. Hvordan er I tilfreds med det? Jo, vi trænger til at, til at holde 0-et, og, og når man så ikke kan score i den anden ende, så er det jo fint nok med, med et enkelt point. Øh, jo, det vil sige, at jeg er, at jeg er, at jeg er, at jeg er rimelig tilfreds med, spesielt som, som anden halvlej skridt frem, når vi siger, at og videre der så rene tung de i, i store perioder, øh, men vi forsvarer os godt, synes jeg. Og øh, det kan vi helt sikkert godt rotere på. Vi har vi har lukket for mange mål indside, altså så det trængte vi til at lige, at lige holde den ordentligt i dag. Så, så jeg er egentlig, som vores forspillere, rimelig tilfreds. Det virker som om i anden halvleg, der er I noget mindre offensivt en I, I første halvleg, hvor I egentlig har, ja. har, er rigtig godt med og har nogle optræk. Var det noget, I om i passen? Øh, nej, det er ikke en vilje. Vi Ej. vil rigtig gerne have kørt på. Øh, jeg, tror, jeg synes også, at OB var bedre i, i anden halvleg end, øh, end i første halvleg, så det har selvfølgelig også noget med, der gør, øh, at Det var også lidt deres fortjens, der blev blev skubbet lidt tilbage. Vi var dygtige til at have det fastsigt, man skulle hurtigt i første halvlej, men øh, det må man sige, at Adobe var bedre til i anden halvlej. Men det var ikke mye, at vi røgte langt tilbage. Så, som du siger, I holder 0'et i dag, og det har I ikke gjort mange gange i den her sæson. I har næsten lukket to mål ind i snit. Hvad betyder det frem og ret? Ja, men, specielt som fortsat spiller, det, der synes jeg, at det, det, det er dejligt. Det har nædet mig lidt, at, at vi har lukket så mange mål ind. Øh, og så, ja, når man og ikke spiller nogen sprudende kamp rent offensivt som i dag, så er det jo fantastisk at få sættet ind i bussen med et enkelt point. Øh, det skal jo blive bedre til at kunne, altså fremtiden, at, at spilet ikke rent offensivt lige kører, så må vi må vi må vi stå retigt kæmp for det så giver du et point mere. Øh, det var dejligt. Jeg har lidt udskiftning i midterfor, så i dag er så, der er Jens. Hvordan synes du det øh, saarbejdet gik? Øh, det synes jeg gik fint. Mm. Altså vi har vi er nogle stykker der. Er det kan spille en plads. Øh, om det er den ene eller den jeg har en rigtig stor stor forventning til Jens. Går ind der og gør det super godt og mm. og selvom han ikke har spillet så meget så så det, han er han i, i fin kampform og, og gik frist til dem, og, og var stille og roligt med bolden, så øh, det var super godt. Hvordan synes du, at jeg er stærkeste meterforskere, det konstellation er? Det er i hvert fald mig på den ene, <laughs> så ved jeg ikke på den anden. Det, ja. det kan komme ind på så meget, det kan også komme ind på modstanderne, spiller imod, men øh, bare spiller den ene, så er jeg tilfreds. <laughs> tak, Anders. Det var et øh, diplomatisk svar. Han er, han er diplomatisk mester, Anders Kuer, og vi ville jo helst have to gange Anders Kuer. Uden tvivl. <laughs> ja, det ved jeg nu ikke, om Altså, er han den der forsvarsstyremand? Altså, jeg, jeg synes måske forsvaret med, med Jønsson og Kure, det er måske heller ikke optimalt i mine øjne. Det er mere sådan, at måske, måske en, en passerne, når så en af de to. Det bliver Anders Kure. Han har stadig mange år i så han bliver ja. endnu mere styrende, tror jeg. Æh, vi har ikke set det bedste af ham indtil nu. Æh, men det er klart, du kan jo ikke have den samme type gange to, men det fungerede vel okay med, med Jønsson? Og det er jo klart Kure. Jeg kan godt støe Jonas, spør, jeg har også purret Kure om det samme, hvem han helst vil spille sammen med. Jeg ved det ikke. Jeg synes det, øh, jeg synes det fungerer godt øh, med Petri Passeren, men det fungerede også godt med Jens Jönsson. Og Petri Passeren har nogle gang måske været lidt langsom, det ved jeg ikke om jeg er den eneste sådan her, Har opfattet og Surin, trods jeg er fuldstændig vild med Arthur Surin, så må jeg også være mand nok for at sige at han heller ikke har set hurtig og heldig ud, øh, når han har spillet den plads. Så ja, Kure, måske den af de fire der der har set bedst ud på det seneste. Ja, så altså, jeg tror Anders Kuhr er er nummer 1 på holdkortet lige i øjeblikket. Øh, næsten på hele banen. Øh, så altså, han er, han er blevet en rigtig, rigtig vigtig person i i AGFs defensiv og, og jeg tror jeg vil foretrække Anders Kuhr og Petri Passeren. Eh øh, mm. stadigvæk fordi Jens Jensen er, er noget nødt ung, selvom han gjorde det rigtig, rigtig fint i i Aalborg. Så øh, så har Petri Passeren bare noget at opringe ind med ehm øh, selvom han øh, han ser lidt langsom ud i perioder. Vi har snakket om det her med at jamen, han ja. Vej ned. Jamen, det er som om, at han er ved at være blevet lidt langsommere. Der er sådan ja. en tendens til det. At han har kostet lidt en gang imellem. Og det er måske bare det, han er ved at blive, fordi han har alderen. Men han er jo stadig en god spiller, det er jo ikke det. Men han, der er som om, der har været en forandring ved ham inden for de sidste halvår. Han er uden en dygtig spiller, og rigtig, rigtig vigtig for AGF. Jeg har tidligere snakket med lidt folk om, at han er, han er lidt den her type, som Adler roer Holland var, da han mm. kom til AGF. Som ligesom skulle være billedet på, at på Peter Sørensens stil, men nu skal vi stabiliseres og bygge organisationen op. Og der synes jeg, at Adler roer var mere dominerende, end Peter Parsernen har været. Ja, øh, selvom det, han kunne forvente, at, at Parsernen er et større navn. Ja. Øh, der synes jeg at Holland var var bedre for AGF end en Peter Petersen har været. Og det man måske kan savne lidt, og det kan selvfølgelig være fordi man ikke kan høre det og ikke rigtig ved hvad der foregår derinde, men man kan godt savne en en midterforsvar der har mere lyd på og mere styrende og vokalt og og taler mere og udviser mere vildskab. Og der er, er jo ikke den umiljø. Han har masser vildskab, men han er ikke den, der sådan råber og skriger og spytter folk i hovedet. Og, og Patrinen, han er jo også øh, diplomatit selv nogle gange. Ikke? Altså, virker det som om, men det er selvfølgelig, hvad han snakker med de andre derinde, men i så fald så foregår det i hvert fald også på engelsk. Og, og jeg har mødt ham en gang øh, uden for banen. Øh, det var så godt nok, hvor vi stod og kiggede på vores børn, der spillede fodbold, så der var han selvfølgelig <laughs> stille og rolig. Men, men han er jo meget, meget flink og på jorden, ikke? og nogle gange så skal man jo være den der lidt skæve eh øh, Pippe karakter a propos Champions League kampen i går og aftes onsdag aften. Altså ikke dum svin, men hvor man virkelig skubber de andre op og og, og klør på ind på den position. Daniel Akker har det lidt øh, så, og det har de to måske ikke. Men Pressen har så erfaring kan man sige som er, kommer ham til gode. Øh, ikke kur ikke har erfaring, det har han jo efter men men, men Pressen har spillet i nogle større klubber og spillet på landsholdet og så noget. Ikke? Men der er en tendens til at det knirker et sted, og hvis man skal pege på en, hvor det knirker, så er det passer inden, for jeg er enig med dig Jonas. Kura er sikkert nummer 1 på det holdkort der, eller i hvert fald efter staff, ikke? Mm. Men eh øh, mod renter det kan godt være i gamle dage, men når man så øh, spiller til 0 for anden gang i sæsonen, skal man så ikke holde fast ved det forsvar? Jo, det skal man, og jeg synes øh, nu lyder det som om, jeg at have den med i dag, men jeg vil godt rose kynismen fra Aalborg, altså det synes jeg, øh, at man tager til Aalborg og så siger vi, vi skal have et resultat, så spiller man på 0. Det synes jeg er fint, og det var en røvkedelig kamp, rent udsagt. Var det ikke også tydeligt, at det var det, Peter Sørensen han havde Jo, jo det var det da, og, og Larsen var ikke god nok, og der var ikke nok indlæg til Larsen, og Akaraz prøvede en masse, uden det blev til noget osv., men vi spillede på 0 og det ville jeg jo bare ønske vi kunne gøre på hjemmebanen. Altså næste ja. bare få den der indstilling på hjemmebanen. Det er da fint. Det skal være svært at komme til overskud. Stadion og score mål. Det nytter mm. ikke noget at vi skal op og score 2-3 mål for at vinde fodboldkampe. Altså hellere en masse kedelige 1-0 sejre, som er kedelige fodboldkampe. Jeg er fuldstændig ligeglad med hvordan underholdningsværdien er. Det rammer man højst blomst vi får resultater. Og der tager man til Aalborg, og så siger man, og det er jo det Peter Sørensen har vist han kan. Efter 2-3 kampe, hvor det er gået dårligt, vi en stopper Altså, så finder vi stabiliteten i at spille til 0, og det gør man i Aalborg, det synes jeg viser kvalitet, og så vi så heldige, at jo heller ikke lige har deres bedste dag. Jeg snakkede også med Peter Sørensen i efterkampen, og det, det var lige præcis det, der var formålet med den her kamp. Det var som han sagde, tilbage til basis. Altså, vi, vi har tidligere kendt Peter Sønder, som den her uh, træner, der meget gerne vil have organisationen i orden, mm. så må man ligesom tage det offensiv og bygge på derfra. Og det mm. har det jo været i, i et langt stykke tid, og der var en periode øh, ja, sidste efter, tror jeg, hvor, øh, hvor det var meget, meget svært at komme til Aarhus, og hvor man ikke tager på hjemmebane mm. i meget, meget lang tid. Øh, og det, det er ligesom gået lidt ned ad bakke med det. Så jeg tror, øh, tror OB-kampen var et, et øh, billede på, hvordan vi kommer til at se, de nærmeste programmet her, altså det bliver, det bliver tilbage til de gamle, <coughs> Peter Søren, som med, med at få, få fuldstændig styr på organisationerne og aftalerne, og måske ikke så meget frirum til de offensive kræfter, fordi sådan en som er Osama Akras, som egentlig måske var den eneste, der rent havde noget at byde ind med offensivt i Aalborg, han bliver altså også bundet øh, og får nogle opgaver rent defensivt, og det er tydeligt at se. Og han var også lidt utafreds bagefter, når ja, vi læste nogle citater. Det var heller ikke hans kamp. Han havde jo spillet nogle kampe, det er mm. klart. Øhm vi vi skal også lige huske at nævne at vi havde jo heller ikke Alexander Jul med mod Aalborg. Nej. Og det gør vi også. Altså der, vi har ikke, jeg har ikke tal på hvor mange gange vi ikke har spillet med den faste line-up og så giver vi diskutere hvem der skal være ind i midten, men det er vel Jul, Kuur, er det sås P3 og så er det Kirkeskov ikke? Og det, den den har man jo ikke spillet med så mange gange fordi Jul har haft lidt beryggen og så har han haft cancer. Så han har hun fået fandme mange mm. uh, gule kort. Ja, altså ikke når han ja. har fået tidligere karrieren, men som har tilläggs här i Års. Ja han ger den lige ekstra 10 når han spiller i Års, for det ved han, det kan fansene godt lide, ikke? De må godt komme noget blod på trøjen. Ja. Så, så får han lige lidt ekstra gult kort engang imellem. Det synes jeg fandme er i orden. Det er, men det jeg er, jeg er helt enig i at det, det er den optimale, hvad hedder det, defensive opstilling og, og de par gange vi har set den, der synes jeg også det har fungeret rigtig fint, og jeg glæder mig til at se det i fremtiden. Og det bliver spændende mod Rangers. Jeg så faktisk, i må ikke spørge hvorfor, men jeg så faktisk noget af deres kamp mod New øh, og der spillede de jo ret godt i lange perioder og til trods for, de tabt så det bliver spændende, fordi vi har brug for en solid kæde der også, fordi jeg synes Randers, de har dynamisk kold, de har nogle ivrige kræfter foran kamp, og kan jeg rigtig godt lide. Så, så Ronny Schwartz er, er hård, han har så ikke scoret så meget, men altså ham kommer de til at slås med, så, så vi skal virkelig have den der firkæde på, på plads også, hvis vi skal have noget med hjemme op fra Auto C Park, eller hvad det nu ja. hedder i Randers nu nu siger det også det tror det at de næste par kampe det bliver så noget noget defensiv organisation jeg tror at den her kamp i Randers den kan da godt blive sådan en eksplosiv og så altså Randers de åbner deres nye tribune og der det er en festdag for dem og og de er jo altid, gerne, de er altid sat op mod Aarhus, ja, ikke? Altså, ja, det kunne godt blive en springfarlig kamp. Ja, vi kommer vel til den senere, men, men hvis vi lige skal... Jo, det bliver det, men, men igen, hvis vi kommer med samme indstilling som i Aalborg, så kan de jo komme med deres nye tribuner og fester og lyseblå balloner og tøjbamser, der er formet som en hest alt hvad de vil. Så render de bare ind i kur, altså, og så, må, så spiller vi til 0-0 igen. Og som jeg sagde før, fint med mig. Vi er ikke, AGF, er ikke sat i tilværelsen for mig for, at de skal underholde mig. De skal vinde nogle fodboldkampe eller få nogle pointe. Mm. Det er ikke alle, der er helt enige i det. Og jeg Nej, tror også, der sidder nogle marketingsfolk i AGF, der gerne vil have, at, at, at uh, tilskuerne bliver lidt underholdt, så der kan komme flere på stadion. Jo, men hvis de, hvis de vinder fodboldkampe og ender i europæisk fodbold, så skal de nok blive underholdt. Så tror jeg ikke, der er nogen, der har noget i stedet over. Peter Sørensen sagde engang, jeg tror det var i den bog, han lavede med Hans Lauke, som var tidligere sportschef i Vejle, der hed Fodboldliv. At, at for ham er filosofien jo underholdning, er du kan spille så fint og to på hele og alt muligt, men hans hvide tøjn 2-0 og spiller dårligt. Den bedste underholdning, du kan give til fansene, det er sejre og resultater. Og 0-0 i Aalborg, det er et godt resultat. Det er vi enige. Se det lys af, hvordan det er gået de sidste par kampe. Ikke? Ja. Jamen helt enig. Jeg synes, jeg var meget tilfreds med, at det, at det endte især med et stort rundt 0 ud for modstanderens øh, måltavle. Det, det, det er noget, der er Ja, det må man sige. Og, og et, kun et point til det, Aalborg også. Altså, og den øjeblikkelig også... femteplads nu. Er det ja. er også... Øh... Det, det er fint den tredje ja. del ind i sæsonen. Ja. men grund til at vi sidder sådan lidt Jonas og jeg, så vi høre, ja. det er jo de to grunden til at det er nødvendigt at tage til Aalborg med den indstilling ærve vi har haft i de her to hjemmekampe, som har været dårlige. Det så var det ikke nødvendigvis. Altså hvis man havde vundet to hjemmekampe i træk, så skår man jo også til Aalborg for at vinde. Ja, Æh... eller så havde det været super fedt at spille 0-0 i Aalborg. Så har du ja, får fire ja, point i tre kampe, men, men vi kan det er jo bare så ærgeligt de der to hjemmekampe at vi ikke som får mere ud af dem, for så vil vi se endnu lyst på på et point ja. Men, men jeg nævnte det også i en blog, jeg skrev inden øh, Aalborg-kampen. Viborg, altså de har overrasket. Det er ikke kun AGF, de har overrasket. Øh, ja, Rønby har vundet ja. tre i træk. Ikke? Den her liga, den er så super tæt. Ja, det er vildt. Det, det er altså vildt. Det er, det er fedt. Det er fedt. Det, men, og, ja, og det skal det... vi snakke om senere, når vi skal snakke tv-penge. Men så. AGF, de kan, altså, der er jo heller ikke langt til bunden. Det er måske derfor, folk er lidt nervøse. Øhm. Nej, det er fordi, de holder med AGF. <laughs> ja. men, men så er det vel også ekstra vigtigt at, at have fundet den her prop øh frem igen at man lige kan gå ind og så kan man parkere bussen og så får man i hvert fald et point. Jamen det var det Sørensen gjorde, at han kom til i første division. Første division var også til defensive udgangspunkt, det kan lyde mærkeligt når du møder Skive på hjemmebane, Men det ja. var det jo. Og så satte de proppen i og så vant de 2-0, 3-1, 4-1 og så videre, og det var fint. Og han har også gjort og Det var første sæson i Superligaen, første sæson var... i Superligaen. Og... Var rigtig mange uafgjorte kampe. Og selvom jeg godt ved at typer som øh, Kasper Juhlman og Thomas Frank og alle fansene af Barcelona, de kommer efter mig, er det trods alle udgangspunkter for en fodboldkamp, det er, de andre ikke scorer mål. Altså, kan alle godt flere de andre. Eller scorer flere, Eller scorer andre. flere end andre. Og så længe, at jeg er fan af det indhold jeg kigger på, så er det det, jeg går op i. Altså, hvis jeg sidder i går aften, så kigger FCK øh, Real Madrid. Jamen, så er det fint, så er jeg underholdt, og det er godt, og alt muligt andet. Men de, de kunne ikke sætte den prop i. Hvis jeg havde FCK-fan, så ville jeg nok ønske, den prop var sat noget bedre i, ikke altså? Mm. Jo, men altså selv, nu laver du lige Kasper Juhlmann. Ham læser lige en øh, reaktion fra i dag, øh, som, som udtalte, at det var naturligt, at Fokus var skiftet over på det mere defensiv, mm. netop i Randers kamp, som de ender med at vinde 1-0, mm. øh, hvor de egentlig ikke spiller sprudende, Randers var faktisk bedre, ja. øh, men de får en mål og ja, stiller sig nogenlunde ned defensivt, og, og, som man ikke har set Nordsjælland gøre længe, men, og det er jo meget naturligt, når man har haft sådan en mm. helt elendig periode, som mm. de har haft, og som AGF mm. nu også, ikke en elendig periode, men en lidt mindre god ja. periode. Selvfølgelig... Er det julemand der har lært, ja Grasmusens fejl der fra, fra den øh, forfærdelige øh, sæson i 2010? Ja, det må det jo være. Det jo, man skal jo sige, det er tidligt de begynder at tænke de tanker i i i i FC Nordjylland. Men det skal man vel en tredjedel ind i sæsonen. Det skal du og den situation de er i, altså, den er den, meget kritisk. Den er jo meget kritisk. Ja, ja. Selvfølgelig skal du det, men det står jo i kontrast til starten af sæsonen, hvor alle hold var var spillet hen over stæberne. Det gjorde AGF også ved. Men nu kommer man så så forudsigeligt langt ind i turneringen, selvom det ikke er langt, det er 10 kampe, hvor man kan ane mai måneder. Det, opstår den problemstilling, som er konstant i Superligaen, nemlig at du kan godt rykke du kan let rykke ned. Superligaen den liga i Europa der har den højeste risiko procentmæssigt for nedrykning. Og det begynder måske allerede nu at præge holdene, som gerne vil spille positiv offensive fodbold, at vi simpelthen bliver nødt til at tage et positivt udgangspunkt. Så derfor kan nogle kampe blive lidt kedelige for os neutrale aktager, når AGF er involveret, og andre gange kan de blive alt for spændende, når AGF er involveret. Ikke? Yes. Hvad, jeg kom til at tænke på sådan en som Jens Jønsson han er også ved, han er ikke helt ung længere hvad er det, han er end 20 år eller sådan noget han skal vel også til at have noget spilletid, øh, hvis han ikke skal leges ud, ligesom, mm. ligesom Putros? Det får han jo ja. også, kan man sige. Men, men er, det ikke, er det ikke vigtigt at have to garderinger til to meterforsvaret, tænker jeg lidt? Det er derfor, man ikke leger ham ud. Ja. Jeg, jeg synes heller ikke... Jeg synes sagtens, han har en, en plads i AGF-truppen, som det ser ud nu. Altså, man har Petri og Kure, som måske er de to førstevalg med marginal lidt. Ja. Øh, og så er der Zorin, som kan deck eller spille sådan lidt lidt avværdig i forsvaret. Han er ret vigtig her også. Og så er der Jönsson som øh, som jo også får spilletid nu. Så måske han spiller sig ind som førstevalg også. Øh, så jeg synes ikke der er for mange. Jeg synes ikke han skal lejes ud. Men det jeg tænker mig er det er måske også måske ikke lige vinterens transfer, men så næste sæson, lad os sige, hvad, hvad ser i så det optimale forsvar for det vil ikke passe sådan den mere, så er det. Det kommer ikke ja. an på om hvis han fortsætter den udvikling han er inde i nu, som er fornedrende. Så så er det jo nok ikke. Og så er er jo på spring. Det må man jo tro. Jeg synes at vi har vores vores midterforsvar perspektiver. Vi skal der ikke ud og hente en ny midterforsvar. Ejlson skal nok slå til, det tror jeg da. Eller ikke en en styrmand. Eller ja, nej, Adler, eller. Nej, men det kommer land på, hvad for nogle typer der opstår, hvad for nogle muligheder der var. Der var diskussion om Pierre Krøldrup, der han var til prøvetræning ud fra Randersvangen. Han havde jo været en fin gardering, men han har også en styrmand, men han har også en anden. Han er også en stille type, på den måde virker han til at være. Nej, jeg tror bare, at Jensen skal have mere tillid, så kan han godt komme ind og blive en eller anden form for styrmand. Jeg synes ikke, det er der, vi jo nødvendigvis skal kigge på noget. Men du skal stadig ud og have en gardering, for hvis Petri stopper i AGF, eller han, eller han på andre måder ikke kan spille fodbold mere, eller, eller, til man bliver for dårlig, jamen så skal du have, ind for du skal have de her fire til to pladser, det skal man vel altid i midterform, Jamen, det kommer nok an på, hvad der opstår af muligheder i sådan en transfer-vindue. Det er svært at, svært at sige, hvis, hvis AGF lige pludselig bliver tilbudt en Sølvie Ottesen-type for at ikke rette mange penge, så tror jeg der man slår til. Men jeg tror ikke, det er det, man går ud og kigger på, først og fremmest. Det tror jeg ikke. Nej. Altså, jeg... Vi, skal lige, vi skal også lige runde Søren Larsen, mm. fordi nu får han så over at starte inden for anden gang med træning, efter han har været ude og, og siger lidt i medierne også. Ja. Mm -hmm. Og det er vel også rimelig gratis for Peter Sørensen, hvis han ved, at, at han har tænkt sig at parkere bussen, og så er der nogle lange op på Larsen. Jamen så er det jo også det, han skal bruges til, Larsen ja. er eminent til at lægge boltene af, når han får nogle lange bolte. Men øh, de kom ikke? De kom ikke, og vi, det, var ikke, det var vi ikke gode nok til. Jeg synes godt, vi kan spille mere på den der måde. Bare lost den op til Larsen, og så kan han lægge den ned til en hurtig Osama eller Slot, der kan få den, og så kan der ske noget derfra. Nej, han spillede jo heller ikke godt i, i, i Aalborg. Det gjorde øh, alle jo ikke på nær firkæden og staf altså, Midt af forsvaret opad spillede vi jo ikke godt, så, så nej, det var heller hans kamp, men jeg, ja, som Søren Larsen-fan, har jeg jo været glad for at se, at han spiller, og jeg mener stadig, der er masser af ham, og jeg mener stadig, han er den bedste angriber, vi har, han er den, der har skåret flest mål, han er bedre lige nu, end Jesper Lange, det er, fordi Jesper Lange har nogle fysiske problemer, og han er en anden type end Jesper Lange, han er bedre end Martin Mar Sartre, som er på vej tilbage, så jeg synes, det er fint, vi spiller med Larsen, så kan man jo diskutere, hvordan man spiller ham, skal man spille ham med, Lange ved siden af, skal man mere sådan en 4-4-2-agtig noget og bruge ham? Og sådan det er sådan en anden diskussion, men, men jeg synes, det er godt, man bruger ham, og man, han skal blive ved med at bruge ham, og han skal vise ham tillid, også når han spiller dårligt. Det er jo det, der har været problemet før, man ikke har vist ham tillid. Jeg, jeg, jeg synes helt, helt sikkert også, at man skal bruge uh, Sander Larsen. Han er, han er vores bedste angriber lige i øjeblikket. For lige at vende uh, Jesper Lange. Uh, han, vi har ikke rigtig fået evalueret hans sådan start i AGF, siden han kom. Uh, og der, der vil jeg da godt uh, være, være ude med kritik efter Jesper Lange. Jeg synes, uh, det har været meget, meget ty og for lige at putte en, en episode på det, så så er i kampen, hvor han kommer ind, og vi rent faktisk får se Søren Larsen og Jesper Lange på fronten sammen. Der spiller Jesper Lange helt, øh, ja undskyld af helveds til øh, det, specielt en, en episode, hvor AGF har et kontrastød, der nemt kunne have blevet til en scoring, det er 3 mod 2 eller noget i den stil. Og Jesper Lange, han tager et for langt træk, som man ser i, jamen jeg ved ikke, Lilleput fodbold. Det, det er simpelthen bare et for langt træk, han tager, og det er 10 meter for langt. Det, det rystede mig lidt at se det, må jeg sige, og det virker bevidnet om en mand, der, der, ikke er i, der ikke er i form. Og hvis han har haft de her øh, småproblemer med skader, skulle han så ikke han jo, melde fra og sige, jamen nu vil jeg være 100% klar, inden jeg går ind og leverer? Det er jo svært, hvis øh, der er pres på at komme ind, og han vil jo gerne vise, hvad han kan, og han har været småskadet siden han kom til klubben, så det er jo, han er jo i en situation, hvor han synes, han skal vise noget. Øh, men tror I ikke, det fordi, at han netop har været småskadet hele tiden? at det er det, der gør sig gældende. Jeg kan ikke rigtig se, at der andre ting, der skulle gøre sig gældende. Han er jo... Så vidt jeg ved... Jeg, jeg ved ikke, om han er flyttet til Aarhus. Det tror jeg ikke, han er jeg, for... ikke, er. jeg synes, jeg ser sådan nogle billeder på Instagram, hvor han kører på motorvejen. Så på den måde kan man sige, det personlige er der er ikke noget, der er der sådan med, med flyttemæssigt at falde til en ny by... Øh... Så jeg, jeg har svært ved at se hvad det skulle være gæne. Men af. det må også være en stressfaktor om man skal køre fra tæller fra Esbjerg hver dag. Ja, eller bo i Esbjerg det hele tiden. Altså. <laughs> ja. Men uh, m, så, så det må være noget fysisk. Altså han må have nogle problemer med sit benstøj på en eller anden måde der gør at han netop laver sådan nogle ting eller ikke rigtig slår til. Men i OB-kampen, det må han score mod OB på udebane. Mm. Viser jo Esbalange, som ja? vi kan lige. Ja. Han får den i dybden. Det er også et træk mm. der så ikke er for langt. Ja, ja. Og så score han ikke. Det er jo sådan vi gerne vil se, ham. det er sådan vi se ham sammen med Søren Larsen, men er, er dig, vi har set det potentiale vi tror han har og det kan der så være nogen årsager til. Måske det er det fysiske, men det er ærgeligt fordi vi havde selvfølgelig alle som håbede meget mere på på Jesper Lange og det er ikke det samme jubelbrøl han får ud på stadion, når han bliver skiftet ind som han fik de første par gang han Ej. blev skiftet ind. Det kan man mm. godt mærke. Nu nævner I de bægge to, vi kunne godt tænke jer se dem på på banen samtidig. Det kunne endelig godt tænke mig at snakke lidt mere om Hvor, hvorfor egentlig den her 4-4-2 opsætning, altså når man kigger ud i Europa og kigger i de store ligaer, på landsholdet, jamen så er det jo, de senge år, så det, de spiller med én angriber de fleste steder. Mm. Ja, eller spiller, spiller de sådan en 4-3-3 med to ja, offentive, ja, sådan et eller andet. Ja, det er Hvor, rigtig... hvorfor, hvorfor den her klassiske konstellation med en højere end hurtig? Jeg, jeg er traditionalist, når det kommer til fodbold, og jeg har altid bedst kunne lide 4-4-2'en. Og jeg synes også, lige nu har vi materiale til at spille med den. Lad nu sige, Lange var var den kvalitet, som han havde i Esbjerg, og Larsen også havde tur i den. Så var det jo oplagt at spille med de to. Men det er også spørgsmål om at gå på kompromis med nogle, øh, med nogle andre spillere, for jeg ser mere sådan en som Osama og sådan en som Stefan P, som høje fløje i en øh, 4-2-3-1 eller en 4-3-3. Mm, mm. Ja, men, øh, men jeg synes heller ikke, den der 4-1-4-1, eller hvad man kalder det, jeg synes heller ikke, den er helt optimal netop, fordi at, at man er måske ikke så offensiv, som man kunne forestille sig. Nu platterede jeg jo før for, for det defensive, kan man sige, så det ved jeg godt er lidt modsætning der, men jeg synes alligevel at, at der, der, der bliver for meget fokus på det på den anden halvdel af midterlinjen, og, og Osama og, og Stefan P kommer måske ikke så meget i spil, men det mener jeg stadig kan gøre i en 442 altså med, med Jesper Lange og, og Søren Larsen, altså det tror jeg, det er måske bare det ønske, vi har om at gerne vil se det, og så kan du sige, jamen skal en klub begynde at indrette sit system efter spillere, men, men det, det ved jeg ikke, altså, men nu har man jo skiftet system mange gange, ikke? altså i AGF, det har jo tit været afhængig af den enkelte træner, ikke? så det kunne man jo også gøre her, ikke? Mm, helt sikkert alltså 442'eren er nok eh øh, så smart vær uddød, men jeg jeg er altså også tilhænger at det det system og, og det kunne være sjovt at se i AGF. Jeg synes det er længe siden man har man har set en traditionelt 442. Og jeg siger ikke at det så skal være San Larsen eller Jesper Lange sammen, men det var bare det har vi snakket om tidligere at det kunne mm. være rigtig spændende at se efter Jesper Lange kom til. Nu tror jeg, at jeg var Marte Varsatz, jeg tror lynhur det her når overhaler Jesper Lange igen. Så var Marte Varsatz og San Larsen. Det lyder også bare meget, meget, meget spændende. Ja, det tror jeg også han gør. Og det kan jo også være en en San Larsen, Kasper Slot, som mere angriber en midtban, så vi får noget kød på midtban i form af Paulsen og Nørgaard for eksempel, ikke? for ellers så skal slot have defensiv pligter på midtbanen hvis han skal spille bag ved bagved, bagved Jesper Langersen, Larsen sammen med Kasper Poulsen ind på midten, og det har han jo måske ikke kvaliteter til. Han har en masse offensiv kvaliteter. Så det er også de tanker man gør sig i forhold til, jamen hvor hvor placerer man så den her med offensive midtbanespiller på banen, ikke? Er så det er jo en 4-4-1-1, altså med Så også det der blevet spillet til tider gang. Ja, men ja, men det synes jeg har været mere 4-1-4-1, ja. hvor man har haft en en balance bag den bag midtbanekæden. Og det har været Martin Jørgensen for eksempel i Aalborg. Martin Jørgen spillede rigtig godt i Aalborg, øh, og det er siden vi har set, der spillede en hel kamp også. Men, men jeg synes måske, fordi det har fungeret i, i en eller to kampe, den her 4-1-4-1, så synes jeg ikke nødvendigt, den gør det hele vejen igennem. Men det, er, det, det kan jo også godt være, det kommer, fordi vi har jo set, at man stiller op efter modstander nogle gange, så det kan også godt være, at man, man forsøger sig med den på et tidspunkt. Ikke? Men jeg tror stadigvæk, at man vil have den der mand for en en eller anden hængende midtbanespiller bagved, ikke? altså, men en 4-3-3 er også interessant, når man ser på de typer, vi har. Jeg ja, er ikke store tilhængere af det system, når man ser på typerne i form af Akras og Stefan P., så kunne det jo også være sjovt på den måde, ikke? Men altså, det, det er jo hele tiden en diskussion om øh, defensiv, offensiv, hvor skal vi lægge trykket og alt det der, ikke? Yes, det bliver lige øh, sidste ord der. Vi skal nemlig nå øh, et par emner mere. Der er nok at tage fat i. Der vi til Gatlaza. En georgiske øh, drible-miss. Du starter, Jonas. Nu <laughs> står jeg og yeah. For dem, der ikke ved, kan vi, vi lige starte med at sige, at han bliver sendt væk fra træningen af GF. Det er ikke første gang, men han får en tænkepause. Ja, han er jo blevet sendt væk fra træningen, og nu er han så blevet taget til noget. Og han scorer faktisk i reserveholdskampen her i, i mandags. Øhm, ja, hvor skal man næsten starte? Det er ikke første gang, han bliver sendt væk fra træningen. Og ikke at, og ifølge Peter Sørensen, udvise den rigtig attitude. Og Peter Sørensen fokuserer meget på det her med, at øh, fodboldspillere har det ret lukrativt i forhold til mange andre. De går på arbejde to timer om dagen og får en forholdsvis god hyre for det. Og så skal man være øh, motiveret. Øh, og det øh, kan jeg jo kun erklære mig enig i. Øh, så jeg har sådan set øh, besluttet mig for at være enig med, med, den, med det, jeg ikke har fået gjort. Altså at give ham en, en tænkepause. Fordi øh, på en eller anden måde skal, skal han have det vide. Om det er så en kammerat i samtale, det han formentlig også haft, så er det måske ikke altid nok. Så, så jeg synes måske, det, det er i orden. Og øh, ja, jeg, det er svært at vide, hvad der helt, helt præcis er foregået. Men, øh. Jeg er helt enig med Jonas. Altså, fodboldspillere har det mest prøvigerede job i verden. De arbejder to timer om dagen, max. Og så skal de, som man ser i udlandet, skal de jo ikke ret meget ud til sponsorarrangement og fanarrangement. Det gør man ikke så meget i Super så, så de skal egentlig ikke arbejde mere. Og så har de... Undskyld, altså, så har de sku bare er at komme og være til stede til træning. Altså, vi er mennesker, som vil have givet vores højre arm for at have det, de har, nemlig en plads i AGF's første Og komme på fredensvang og spille fodbold hver dag, og så oven i købet penge for det, og en pæn hyre oven i købet. Så jeg synes også, det er helt i orden. Der, hvor jeg synes, det er lidt ærgerligt, det er, at det er kommet ud og jeg ved ikke, om det kommer fra AGF, der som har sagt, vi bliver nødt til at melde det ud, for der står alligevel tre journalister til træning hver eneste dag, så vi kan ikke undgå det. Eller det er de journalister, der står til træning, der så har bemærket, hvor er og så har til det. Men jeg synes at man måske, havde ikke at, at, at man havde ikke behøvet at fortælle offentligheden, at han har fået en kammeratlig samtale og blevet bedt om at blive væk fra træning. Det synes jeg er fordi det lægger ligesom lag på, på den der fortælling der er altid har med GAF der er altid, af, der er altid af, der er en form for uro og, og nu er det ikke mere en mon tid siden vi hørte om Slot, og sønner og alt det der så så så det havde man måske ikke behøvet men, men selve aktionen det man gør tager ham ud og siger nu bliver du derhjemme eller hvad man gør nu træner du med U19 og så tager vi en snak i morgen og så får han en decision en skideball det synes jeg æder i jorden men ja, så er jeg rigtig ærgel over at det er skelatse fordi nu han det er anden gang ikke er det er det free out som man USA altså ja. er det Hvor, hvorfor kan den mand ikke motivere sig Altså det, det kan virkelig irritere mig. Hvorfor, hvorfor kan han ikke ligesom ta sig sammen, og så vise det talent, som vi jo godt kan se, han har? Altså, hvad, hvad sker der med dig? Og jeg må si det her håber jeg var siste advarsel. Det må jeg sige. Ligesom Ligke Bille i Rosenborg. Det her var den siste advarsel. Hvis ikke han kan vise, han vil spille i AGF, så må han ud. Altså, det, det, sådan har det lidt. Og undskyld, jeg lyder lidt øh, kynisk, men, men sådan har jeg det. Ja, altså, det er jo også sjovt at venske, at Lattie er sådan lidt mere, lidt mere overordnet, fordi det er altså lang tid siden, at han lå der sammen med Aron Jørgensen på toppen og leverede assist på assist. Det er en bl.a. liv. Jeg har sig. set en assist-liste for i år, og der står Skjert Lattes noteret for fire. Ikke okay. i den sæson. Jo. Det må være før sommerfølg. Nej, i den her ja, sæson. Færre nok. I Superliga? Med, nej, sammenlagt. I pokalturnæge. I Stjernen, der spiller ja. han. På anden. Ja. Han har ikke spillet mange kampe i Superliga. Der men men jeg, synes, jeg synes, det er længe siden, man har set en David Skjert i den i den topform, som han var. Sammen med Arne øh, for noget tid siden. Og, øh, og hvad det er, der lige er sket, det, det ved jeg simpelthen ikke. Men øh, det virker som om, at han ikke er, er ikke helt motiveret. Man skal så også huske på, at både Davidske Latze og Mardewa Tzatze, det er altså en anden type angriber end, end Peter Gravlund, som man kan se yderst i sit bedste hver gang, og man kan se altså, køre på. De kan godt være lidt luddogne at se på, begge to. Og ja, ja. det er måske en anden kultur, øh, som, som de kommer fra, og, og derfor har man lidt... Det sværte væk accepterer det, men eh Skal der ikke gå past i de her lidt skæve typer? Jo, men det, det, tror, det, det, jeg, det tror jeg, også der. Er. Men eh øh, men føles skal der det, der men det skader ikke forskel på ikke at, ja. at yde sit bedste. Men det skader kun hvis de leverer. Ellers er der ikke plads til dem. Undskyld, men det er der jo ikke, for hvis ikke de leverer, de må være så dovne de vil, en sake i Milan, han var det dummeste svin, han var sikkert skide doven til at træning. Han scorede jo. Altså så er der plads til dem. hvis Gilatze uh, han havde fundet ud af at afslutte og score en masse mål og så, videre, så var der sgu vel han var så lidt lødoven. Jeg er enig i Versace, han kunne lidt halvdoven ud, og han skurrede også mål. Selvfølgelig skal der være plads til de skæve typer, men man skal bare levere til træning. Du har et ansvar over for de 10.000 vise mennesker, der holder med AGF og holder AGF, og mange af os bruger penge på stadionet og, og, og køber trøjer og alt muligt andet at støtte op om den her klub. Og hvis man så ikke gider at spille for klubben til den høje løn, man oven i købet får... Altså, det synes jeg bare under al kritik, og så synes jeg, det helt fint, at han har fået en skideballe, det må jeg sige. Men det kan jo også være noget, vi ikke ved. Altså, jeg tror, det er de færreste fodrede på det her niveau, der ikke gider at spille. Altså, den hører man tit, og det, det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, det er noget andet, end der må være et eller andet, øh, som vi ikke kender til. Det tror jeg, jeg, jeg har, jeg har det også haft det ligesom dig, Kasper, men jeg tror faktisk, at vi vil blive overrasket over det. Kravloven er også lidt inde på det i den bog, der kommer her. At der er faktisk spillere, der møder til træning, og ikke er på, og er lidt ugidelige, og går i byen om aftenen. Det findes faktisk i professionelt fodbold, selvom vi ikke kan tro det, og vi ikke tror, de gider osv., men det findes faktisk. Der, hvor jeg måske synes, man nogle gange kan snakke om, at det er forkert at sige, at de gider, det til kampene. For de selvfølgelig gør, de er deres bedste til kampene. Der er ikke nogen, der kan med op til en kamp og ikke gider. Men der er spillere... Men skal sp der så ikke være plads til en spiller som Skitladsen, nu jeg er jeg uden sammenligning i øvrigt øh, ved at læse Latterns bog... Som også er sådan en, en type, som er blevet kritiseret rigtig meget i sin unge år for, at han driblede bare, og han driblede, og han, han driblede, og han driblede, og der var ingen, der gad høre på det. Han var ved at blive heldt ud af Malmø også. Er der ikke en far for, at man mister et kæmpe talent, fordi han ikke måske, måske ikke er på øh, to ud af, øh, af træningerne i ugen? Jo, det kan der være, og jeg hørte også diskussionen forleden dag i forhold til ledere på fodboldbanen, at man også har en tendens i Danmark til at trække de her unge mennesker, drenge ud, som begynder at være vokaler og de agerer med deres hold og råber og skrige. Dem, dem, dem dæmper man, fordi det passer ind i den danske mentalitet, og det er jo også forkert, for så får du ikke ledere på banen, og det er måske derfor, vi ikke har de her typer, som man havde for 15-20 år siden i fodbold. Dem har vi ikke så mange, mange typer mere. Gravnund, som, som, som et eksempel. ikke. Jo, selvfølgelig skal man sørge for det, men det som Slateren, så vidt jeg husker, han leverede jo stadig masse af mål, og han var jo stadig vigtig for sine hold. Og I han, perioder. I perioder. Og da han så kom ud og spillede i Amsterdam, så scorede han jo også, og han har jo vundet mesterskab i alle de klubber, han har kommet i. Men selvfølgelig skal der være plads til de typer. Men nu har Skit Latze været i klubben i hvad? To, tre år. Og han har, hvis vi skal være en lille smule kynisk nu, nu er vi oppe på den høje navne her, så har han jo ikke vist noget endnu. Og ja, det er noget igen i. Så, så, så det har han da ikke han har der ikke scoret mange mål og ikke... lagt mange oplæg til mål. Han har været med i, i meget af det kreative og strategiske allerbedste i ikk... det. Gik allerbedst AGF. Slet, ja, men han har slet ikke vist noget på det niveau der berettiger til at han åbenbart ikke gider træne. Nej, ja, der er jeg også, der er jeg så også enig med Søren altså. Han har ikke vist, øh, han ikke spillet sig ind i AGF som en af de vigtige øh, figurer. Ja, egentlig, er vist, er vist, er jeg er enig, han har han har vist, meget øh, og han er kæmpe talent. Synes jeg ærligt også de talenter der har været i AGF i meget, meget meget lang tid og han er ekstremt god rent teknisk. Øhm, men det, det gør bare ikke at man har lov til, at, til ikke at gide at træne, øh, som Søren siger Ingen er større end klubben og hvis man ikke gider at træne, så sætter man sig ud over klubben og det projekt der er hver uge, hvor de skal arbejde frem til næste kamp, så sætter man sig ud over det projekt der er med at lave et hold og lave en sejr, og det gør Skit latse, hvis han giver udtryk for at han ikke vil træne og det er kun det, det, vi baserer det her på, for vi ved jo ikke, hvad der ellers kan være sket. Der kan Nej. være masser af nuancer det her. Det er med på. Masser af nuancer. Han kan, der, han kan have nogle personlige problemer. Hvad ved jeg? Men vi har bare hørt, at han har været til i samtalen, fordi han ikke har vist den rette attitude. Og det er det, vi reagerer på som fans, at vi synes, spiller spillere i AGF skal vise den rette attitude, også til træning. Yes. Jamen, Ening, vi går videre. Fordi der er også der er nogle penge på spil mod Randers. I programmet her kan. Vi vinde mig. Du kan ikke vinde noget. AGF, de kan vinde, øh, og alt afhængig af resultatet af renderskampen og nogle andre resultater, så er der ret mange millioner på spil. Ja. Jeg læste i dag, at Peter Sørensen siger, at han, han lægger ikke taktik ud fra det. Det er efter kamp 33, det gælder. Men man kan vel ikke undgå og tænke det? Det gjorde man jo heller i Aalborg, hvor man kunne vinde 10.000 til fansen, så der kunne komme nogle nye tifor. Det der jyske klasse, ja. der kunne fansen jo vinde 10.000. Men der er de vist dobblet op nu, har de ikke Jo, jo, så på den måde var det fint mm. på fansen. Man skal jo heller ikke lægge taktik, efter, man noget, man lægge taktik efter at vinde en kamp, så man kan komme højere op i spil. Men simpelthen. skal man gå lidt ekstra efter at vinde altså, sådan en kamp? Altså ja, selvfølgelig skal man ikke lægge selve taktikken øh, efter, og, at det er penge Man skal lægge taktikken, så man kan vinde kampen. Men jeg synes, altså nu snakker vi jo... Men i forhold til at gå ind som mod Aalborg og sætte en prop i, og være ja, tilfreds altså, med en 0 0 eller skal man så gå op og så sige, jamen så satser vi sgu de sidste øh, kvarterer, 10 minutter? Altså jeg kunne godt tænke mig for eksempel, at, at der blev udløjet, en eller anden bonus til spillerne i sådan en kamp, fordi hvad er det? 3 millioner ekstra, de kan få, mm. eller sådan noget. Hvis de så uddærer 10.000 til hver af spillerne, for at vinde den her kamp, det synes jeg da ikke ville gøre noget. 10.000 når en bytur? Jamen de får jo en sejrsbonus. De får jo nogle Jamen, så dem, de får klækkelig altså. sejrsbonus. Nogle ja. af dem får, får bonusser for hver 15. og 10. spillet kamp, så de får masser. Det burde jo ikke være pengene, der motivationen, men selvfølgelig kan det, kan det skabe den form for ekstra motivation, man internt i klubben siger, i kan få en bytur eller en tur til Mallorca, nu er der landskampspauser, hvad ved jeg? Selvfølgelig kan det være med til at skabe lidt hype omkring det, men umiddelbart skal man jo bare gå efter og få det resultat, som man måtte få, om det så var kamp 1 eller kamp 14. Men det er da, jeg er også i tvivl om, Jonas, hvis der er 10 minutter tilbage, og der står 0-0, og, og hvad så? Sætter man, sætter man lange ind, hvis han er på bænken? Altså, hvad gør du? Altså, det, fordi ja. det mål kan være millioner værd for klubben. Ja. Og det er jo det, der er problemet med den her fordeling af tv-penge, at man gør det tre gange om året, og det er jo selvfølgelig lidt, det skaber det her hype, og, og, og lidt, det skaber sådan lidt fnider, synes jeg, og det er lidt ærgerligt på den måde, at man ikke bare siger, at det er en kamp som alle andre, fordi selvfølgelig har det stor betydning. Øh, men normalt, kan man sige, normalt uden den der tv-penge-snak ja, jeg ja. tror, det eneste øjeblik, det kunne komme i, i spil, at det er en kamp om tv-penge, det er netop, hvis der er 10 minutter tilbage, og, og det står uregjort. Så, øh, så handler det helt om, hvordan kampbilledet forløber. Altså, hvis AGF er godt med og, og har overtaget og spiller med en angriber, så kan jeg da ikke se, at der skulle være noget i for at smide en ekstra angriber ind. Men det ville man måske også have gjort, selvom der ikke var tv-penge på spil. Så det er ikke nødvendigt noget, der har med det at gøre. Men, øh, så, så jeg tror altså ikke, det er noget, man går ret meget op i, Nej, Andere jeg, steder en på direktionsgang. Nej, og bland også fans også. Oh, yeah. øh, men, men jeg vil hellere spille 0-0, og, og, end at, at tab 1-0, fordi ja. vi har satset. Og det øh. vil man jo også i AGF. Så... Men man kan også se i et øh, regnskab som AGF's, som kom ud her. Nu var der så ud, at Mata Batata han faktisk har kostet næsten det dobbelt af, hvad vi troede. Mm. Øh, og havde man ikke købt ham, så havde underskuddet været på 1,9 eller sådan noget. Det er jo forskellen på en vundet og tabt kamp på lønner. Jamen forskellen på en 100-tab-kamp kan jo være 25 millioner, for det er en op- og nedrykkingskamp. Ja. Altså, øhm, det regnskab, er jo, synes jeg, er, jo, det er superflot, når man tænker for, for tre år siden. Det er helt det? enig. 35 millioner i underskud. Altså, al kredit til Jan kristensen og Jørgen Klinger og de gode folk ude på stadion, det går rigtig godt. Og en af grundene til, at der er stadig er underskuddet, er måske ikke meget versat til, fordi man skal jo købe spillere, der er transferudgifter hvert år. Det er det der, man bærer rundt på med energipark, den der forpakningsafgift, som er super, super tungt at slæbe rundt på, fordi de kan ikke få det til at løbe rundt. Og så kan man så kritisere det, at års elite ikke efter ikke kan få det til at løbe rundt, eller at det er for dyrt osv. Så det er sådan lidt en anden diskussion, synes jeg, i forhold til, til det med spillerne. Men spillere. det her er vel også et tegn på, at det kan lade sig gøre lave øh, plusset. Hvis ja. man ikke går ud og... og øh og køber en spiller til 5 millioner hver sæson, og man kontinuerligt ligger med øh, på 3. til 5. pladsen i, efter 11., 22. og 33. spillerunde, så kan det jo lade sig gøre at lave et overskud i overskud. Jamen, hør her venner, hvis ikke, vi havde, hvis ikke vi havde dummet os hjemme mod Viborg og Brøndby, så havde vi jo ligget på et andet sted og fået de her tv-penge, og hvis øh, man havde kun klempe Marta Vazatse ned på, på 3,5 millioner, så havde vi haft overskud. Så selvfølgelig kan det lade sig gøre at drive en fodboldklub i Aarhus. Men det kan det jo så også kun, fordi man har knoklet en vis lemestil ud af bukserne ude i klubben de sidste to-tre år og øget sponsorindtægterne helt vildt meget. Det er jo helt sindssygt, hvad man har øget det. Også i forhold til andre klubber. Så, så det, kan jo, det kan jo lade sig gøre, men det, det er altså også på baggrunden af en ekseptionel indsats i forhold til at øge indtægterne i klubben. Og så ved jeg godt, det er også er gået godt sportsligt, og det får jeg tilpengelser med, men det, det primært resultat handler jo om, at man har øget indtægterne. Og det er super, super fl ja, så altså opsætningen er jo helt enormt meget, ja. og øh, altså, jeg synes også, det er imponerende. Det er et fremragende regnskab, der er kommet frem. Nu så jeg Midtjyllands regnskab i går, der havde de også øh, forbedret det, men det var stadigvæk et stort underskud, og de havde vel og mærke haft et spiller spillersalg på 18 millioner. Ikke ikke for haft omkring 10 millioner fra Arne, ikke? øh man jeg køb fem så køb fem for mig der Ja, sig, præcis. så, ja. så, så altså Midtjylland har der et kæmpe problem hvis de regner med at de skal sælge for de der 18-20 millioner hver sæson. Det, det kan man ganske enkelt. Ikke. Øh og det kan man heller ikke jer kip, men hvis man kan lave det her spiller salg på på en, en 5-10 millioner hver år, så, så tror jeg da det det er sådan et regnskab vi kommer til at, og og dreje om vær hver, vær hvert år. Ja. Og det, det synes jeg der er Vi vi lige vi er nødt til at gå videre. Ja, øhm, til Randers Skal vi prøve at starte med at sætte holdet? AKF's holdet eller Randers? Ja, AKF's. Randers vi ligeglad med. Ja, ikke helt, fordi de så dårlige af Randers altså heller Så vi er ikke helt ligeglade med dem, kan man sige. Nej, vi nej. skal jo gerne vinde over dem, ikke? Men øh, start på målen. Ja, absolut. Ja. Yeah. Kirkeskov håber, på venstre. Ja, og håber Alexander Hjul er klar på ja. højrbakken igen. Er nogen, der ved det i ryggen eller andet? Nej, jeg, der, ja, der er ikke jeg rigtig været noget fremme om det. Øhm, så Alexander Hjul og Kirkeskov og Kura og... Skal, yeah. skal Jørgensen ikke have genvalgt? En det kamp, synes jeg også, Hans-Jørgen. Han han han han han han han han. vi ikke prøve det? Nu har vi været lidt efter Petra Parsen. Ja. Så lad os prøve med Jørgensen. <laughs> så, så hvis du hører med, Peter Sørensen, så ja. var det en direkte opfordring. Det er en direkte opfordring. Så, så skal vi spille med Jørgensen som Pirlo, den der forstopper, hængende midtbandspiller? Det synes jeg ikke. Ja, det synes Faktisk. jeg jo heller ikke. Altså, jeg synes jo, så vil jeg hellere have Hjalte Bo og I en kamp, hvor der skal krise på midten Poulsen. med... Ja. Øh, men det, det er så helt generelt jeg synes Martin Jensen er har tabt niveau. Så jeg synes helt generelt Jalle skal starte foran eh øh, Martin Jensen dessverre. Men øh. men det er med på så en midtbanen med ham og Jalle da Poulsen. Og Poulsen og slot foran dem og, og slot foran dem og så øh, Osama og Stefan P og så sådan lasses. Ja. Det er jo Danmarks bedste fodboldhold. Altså, <laughs> det er tæt på. Det skal jo det skal jo kunne tage point i Randers, ikke? Ja. Det, ja, det, det, tror vi på det. Jeg ved det ikke. Altså nu nævner jeg Randers, men det er jo bare fordi jeg har ham på nethen, for jeg så den der kamp mod mod mod eller noget af den. Ehm øh, jeg synes, det er svært at spille i Randers. Det er altid svært at spille Randers. Den her kamp er omgivet af så mange ting uden for banen og alt muligt andet, så, så der er det der sige, stemningspunkt øh, er, er, er højt. Ikke? Øhm, og de har gode spillere. De har gode forsvarsspillere. De har en dynamisk midtbane. Christian Keller er super dygtig. Øh, de har Ronny Svart, som jeg godt ved ikke har scoret så mange mål. De har, de har mange gode spillere. Og de har en skide god træner, øh, så, så det er svært. Og det er svært at spille i Randers. Og er der noget Randers vil, så er det der at vinde over F det er deres Brøndby-kamp på året, så de kommer jo med alt, hvad den kan have, og fulde tribuner og så, så det bliver der svært, så hvis vi bare kan spille sådan en kedelig 0-0 igen i Aalborg, så er jeg tilfreds. Jamen, jeg har fuldt Randers en del øh, her i efteråret, øh, på grund af mit arbejde, men, og jeg må, jeg må sige, hvis der hold, der der er nogenlunde lige så svingende som AGF, så må det være ja, Randers. Det øh, fordi det, det er meget, meget op og ned. Jeg havde faktisk forventet rigtig, rigtig meget af dem inden den her sæson. Øh, fordi de havde en rigtig god sidste sæson, kom i pokagen. Og fordi de og stod og AGF i en kamp, vi tog over på C sammen. Blandt andet også det her. Øh, der synes jeg faktisk, at jeg er lidt skuffet over, over Randers. Men når det kører for dem, øh, som det faktisk gjorde i perioder i farm i mandags, hvor de så endte med at tabe. Så ser det rigtig fint ud. Øh, de har også Elmar Bjarnersen, øh, som er rigtig, rigtig dygtig. Ja. Virkelig god fodboldspiller og Christian Keller, som du nævner. Så de har et rigtig komplet fodboldhold, og ja, det bliver en kæmpe udfordring for AGF. Men... men de har faktisk de har haft pladsen, det så svært, svært som AGF på hjemmebane. Det de har, har de, kun de, vundet de, to ja. ud af fem gamle. Mm og lukker 10 mål ind. Det kan vi måske udnytte, vi har haft et godt på udbanen, Så hvem bevirer? Ja, de lukker mange mål ind. Men Jeg en, jeg, var, jeg var ikke enig i Peter Sørensen sagde, at han ikke kunne bruge øh, nogen fra Randers hold i AGF. På den Ej. måde var der godt nogle at vi, vi kan bruge, men det ved jeg godt, det var sådan en øh, stikpille til Randers, så ja, ja. det er fint flere af dem ikke, altså, øhm, Jeg synes faktisk der, nu præsenterer man AGF og OB som nyske klassiker, og det er det jo også, men der er jo mere sådan svung over mod Randers, dem vil vi jo helst vinde over, kan man sige. var fint med en stikpille, men er... tror, det kommer an på hvem du spørger. Det og hvilke generationer. Og jeg det også. Jeg meget gerne slå Randers. Det vil jeg også meget gerne, og jeg vil gerne slå Aalborg, men, men jeg, jeg har det lige så svært ved at tabe til Randers, som jeg har det ved at tabe til Aalborg, så for mig er det sådan lige, næsten lige så vigtigt. Ikke? Men, men jeg, var, som sagt, jeg synes godt, der er et par spillere på deres hold, som man kunne bruge i Aarhus, helt sikkert. Ja, altså jeg tror, det er en, det er en lang diskussion det der med, hvem, hvem man mm. helst vil tabe til, hvis man, hvis man kan sige det, men uh, Randers, der må jeg sige, der har jeg virkelig ikke noget i klemme, altså det, det, dem er jeg godt nok rimelig ligeglad med. Du er rimelig neutral, det er, ja. godt, det er godt. Men jeg vil gerne se, at vi kommer ud med mere kraft og aggressivitet, end vi gjorde mod Aalborg. Altså lidt mere, det første kvarter, ud og sætter os på dem, ud og banke til dem, det kunne jeg godt tænke mig at se. Så tror jeg, vi har en chance, men hvis vi lader kyse og lader Randers komme løbende og henover så kan vi godt få problemer. Altså. Øh, for Randers har også, som du siger, Kasper Masser avancerer på hjemmebane, øh, og de kommer. Og jeg savner lidt nogle gange, at vi kommer, når dommeren fløjter. Nu er FCK Brøndby, der synes jeg, Brøndby kom ud. Som skudt ud af en kanon. Altså den der aggressivitet, energi, den kunne jeg godt savne nogle gange, man kommer lige når dommeren fløjter op og ikke 20 ja. ind i kampen. Altså mm. den skal vi se med det samme. Ja. Vi skal ind og sidde på dem. vi skal ind og lave de beskidte taklinger, vi skal ind og nive dem i brystvorterne, vi skal ind og kæmpe med hver eneste bold hele tiden. Og det skal man gøre fra, fra første sekund for at sætte sig på dem. Fordi så kommer Randers jo, de kommer jo bare med full tot. Det er jo Colin Todd, han, ved vil, han. Have, han, han vil have, at vi skal sidde på os med det samme. Og det er en, en, en klassisk bold. engelsk 4-4-2, som man ja, ja, kun til i... Yep. I og jeg elsker det. Jeg synes, det er, det er den mest underholdende måde at, at se fodbold på. Det er det der, altså hen over virkelig nogle lange bolter op, og så ind og sidde i haserne på dem. Det synes jeg er så fedt at se, og det skal vi virkelig gøre. Mm. Jamen, jeg er helt enig. Det handler om at komme, øh, komme ud og være, være godt med fra start. Det handler selvfølgelig også om ikke at komme bagud, fordi det synes jeg, vi har gjort for meget i den her sæson. Ja. Øh, men, øh, men lad os da få et tændt AGF-hold se fra start. Det, det håber jeg, at der kommer rigtig mange AGF-tilhængere deroppe. Øh, ved vi, som der var i Aalborg også, så lad os håbe, de kan få lidt, få lidt med hjem. Ja, og jeg har jo til fansen også, altså, jeg synes, det er fedt, der er så mange med på udbaner, altså, mm. I Aalborg var de jo overskyggende, ganske ja. lettere ja. at være i Aalborg, ikke? men altså, det, det er fedt. Og der kommer vel rigtig mange til Randers også? Der er med, de sådan åbner deres endelig tribune endelig, eller sådan noget? Ja, Æh, de åbner deres nye nordtribune i Randers, så det bliver et helt fint, lille lukket stadion, Æh, og så tror, at der kommer rigtig mange på stadion generelt, og der er i hvert fald 100 tilmeldt fra AGF's fanklub, og 100, der kommer uofficielle også. Så, så der ja, den, kommer mange AGF'ere. Jeg håber, at den er blevet overdækket, ikke ligesom i gamle dage, hvor man stod på den der baton-tribune. Ja, nej, det er, det er blevet overdækket og blevet fint, ja. Det glæder vi os til. Ja, øh, vi tager også op på dækkenen fra AGF's fanklub. I skal ikke stå på den nye tribune, I skal sidde op i presselotion. Det gør vi. Så no derude. cheering in the pressbox, husk det nu, drenge. Den er svær. <laughs> det er en af dem, jeg har svært ved. Nu skriver meste. du for et medie, der ikke er objektivt, men Jonas, han skriver for objektive medier, så han skal jo virkelig sørge for at holde sine bænger ja. for sig selv, ikke? Ja. Men øh, vi er også ved at være ved vejs ende. Hvis I har et øh, sidste guldkorn, så kan I lige nå at fyre dig af. Vi kan nævne, at Kasper Slot blev udtaget til landsholdet igen, det øh, uden egentlig at imponeret, så man må sige, han har blevet en fast del af, af Morten Olsens landsholdstruppe nu, og en del af fremtiden formentlig. Det under ja. faktisk meget let. Ja, også det, mig. ja, han har ikke spillet godt, men det understreger bare at du indeni varme med Morten Olsen, så holder han fast i det uundskyldbart, ikke? Ja. Og så viser det at Morten Olsen nu er blevet så gammel og rund, at man ikke kan tælle sig at lande så lige så gode dage, fordi Jakob oh, man An... kan tælle sig på. Man kan tælle sig <laughs> på Jakob Ankersen er, er kommet på, ikke? Ja. Men den har også gjort det godt. Ja, jeg har. Det har selv nye der brødre for Esbjerg, det er jo helt det uh... ja. nu har vi ikke snakker med Esbjerg i dag, men det der Esbjerg hold det. Jo... Ja, det er fremragende. Ja. Nu må man må sige. Tænk har en gammel bankmand sidende på trænerbænken, der kan få det hold til at spille det fantastisk. Ja. Ja, man, for, man frygtede lidt for dem efter Jess 2, han smuttede, men det er faktisk kun blevet bedre. Ja. Yeah. Så det er spændende. Men nu var jeg gæt, vi også med til at sætte dem i gang med den der kamp der med 5-1, ikke? Ja. Yes, <laughs> det, det, var... det snakker vi overhovedet ikke mere om. <laughs> det var de guldkorn, du fik. Du skulle ikke have spurgt, Kasper. <laughs> det var øh, alt, hvad vi havde for i dag. I kan selvfølgelig som sædvanligt høre os på vores hjemmeside af gæffan.dk, og I kan finde os i iTunes igen, endelig hvor I bare søger på AGF Fan FM. Øh, og så kan I høre os på Studentradioen 98.7 hver fredag fra 7 til 8. Øh, tak fordi I lyttede med.